Då kör vi igång. Hej, Hej, Louise. Nu är vi inne på nästa poddavsnitt. Det är avsnitt fem. Ja. Nu är det två veckor kvar till val. Det är helt galet. Och det känns. Ja. Ja. För nu är det, eller i alla fall hemma hos mig, så är det kaos. Alltså, jag vet inte när jag städade. Jag vet inte när jag så här bytte handdukar. Jag fick liksom byta handduk innan du skulle komma. Barnet lever på typ fryspizza och golvpizza. Men det är väl så det ska vara. Jag, är, jag börjar faktiskt ganska sliten. Ja, jag känner att det är ungefär samma sak hemma. Ja. Man, man håller huvudet ovanför vattenytan nu och fram till 12 september. Jag räknar dagarna även och jag tycker det är otroligt roligt. Så hinner jag ju inte med varken mig själv eller familjen eller hemmet. Och, ja, det, det känns som att man går till jobbet och efter jobbet så är det valarbete som gäller. Men igår var jag faktiskt ledig eh, och gjorde ingenting. Vad härligt. Mm. Jag är ju så extremt beroende av rutiner. Alltså jag måste gå och lägga mig. Jag, alltså jag går och lägger mig och går upp samma tiden ungefär året runt. Jag är extremt rutiner. Ganska tråkig person egentligen. Inga inga utspänningar. Och igår var jag på 50-årskalas. Och jättekul. Jag åkte hem tidigt och sådär mig. men du vet, det, det räcker med det för att jag ska komma i, i, i, helt ur balans. Va? Så idag är jag är lite trött i huvudet, även om jag körde och var hemma klockan 11. Men, nej, men som sagt, det var två veckor kvar och det är ju värt detta, för vi hoppas ju att vi kan göra ett bra valresultat. Ja. Och idag har vi faktiskt vår första gäst som vi har bjudit in, och det är Bishan som är vårt första man på regionlistan. Och han ska... Och prata om varför det är så viktigt att rösta i regionvalet. Och vad är det egentligen regionen ansvarar för? Och regionvalet kallas ju för det glömda valet. Ja. Mm. ja. Men du har vi något vi ska avhandla innan, eller? Eller har vi tänkt att vi ska ringa upp i kärnan och så får han starta? Ja, vi gör väl nästan ja. det. Så, så vi får liksom prata lite med honom. Så, ja, varför ska vi egentligen rösta? I regionvalet? Ja, och varför och, ska vi rösta på Socialdemokraterna ja, i regionvalet? Det är det egentligen som styr i ja. regionvalet nu? Mm. Vi ringer upp på honom för han sitter som på nålar och väntar på oss nu. Ja. Ja, det var, det var en lärorik liten stund vi fick med Bicham. Ja, verkligen. Ja. Han är otroligt duktig och proffsig och ja. otroligt erfaren mm. politiker. Och nu, han är i första namnet. Jajamän. Så, Så nu hoppas jag att alla är på det klara med att man ska absolut rösta på Socialdemokraterna även i regionvalet. Ja, precis. Och som mm. jag tror någon gång, jag du tänkt på det, jag tror det var Göran Persson som sa att marknaden är vad sa marknaden är en bra tjänare men en usel herre. Mm. Och det har jag tänk på mycket det sista mm. ehm, och så är det det är klart att vi ska ha eh, företagen och det är klart att vi ska ha en marknad men det är inte marknaden som ska styra över oss utan vi är vi som ska styra över marknaden mm, precis ja helt rätt Nej, det var väldigt viktiga frågor som man pratade om ehm. Och inte minst den, det att alla ska få den vård som de behöver. Det är jätteviktigt. Jag läste en insändare här häromdagen, eller inte insändare utan det var en artikel i och för sig. Men där det stod att fattiga får vänta längre på vård än de som är rika. Och då har de gjort en undersökning. Det här handlade ju om eh, eh, bröstsmärtor då. Eh, och då ser man det att de som är höginkomsttagare får en snabbare hjälp än de som är låginkomsttagare. Och för mig, jag vet ju faktiskt att det är så jag har ju läst andra artiklar också om sådana här saker, inte just om bröstsmärtor men men, men det, det är ju ett vanligt det är vanligt att låginkomsttagare får vård senare och även om man har en lägre utbildning så säger de ju det att då ska man ju också få vården senare än de som har en högre utbildning och det ska inte vara så för att Sverige ska vara ett jämställt land och jag blir vansinnig när jag läser sånt och tänker det ska inte vara så att en människa ska dö bara för att du inte har lika mycket pengar som någon annan eller du har inte samma utbildning det, det ska inte vara så för att världen ska vara gjord på det sättet att vi har människor som är olika man ska ha olika mycket pengar och man ska ha olika utbildningar. Sen så får det inte, alltså klyftorna får inte bli för stora. Det tycker jag inte för jag tycker att man ska överbrygga klyftorna hela tiden och sluta dem. Men, men, men det finns ändå de som har mer pengar och de som har mindre pengar men det ska inte påverka vilken vård du får. Absolut inte. Och det, tänker jag, det, är, det är den viktigaste det är vår viktigaste politiska prioritering. Mm. Jämlikheten och utbildningen klyftorna och klyftorna är ju väldigt stora i Sverige jag tror att det skiljer åtta år i medelhetslängd mellan till exempel Ögryt i Göteborg och Länsbandsgården, alltså man följde femmanspårman, det, det är inte klokt liksom, och också är man frisk så får man ju, alltså är man, är man frisk och behöver ett snabbt besök hos sjukgymnast eller snabbt besök på vårdcentralen för någon tillfällig åkomma, då går det ganska fort och då är man ganska lönsam, då får man ett träningsprogram och så tar man hem och så, mm. och så går det bra men om man, är, om man verkligen har sjukdomar, och om man är kanske multisjuk, mm. det är då... Eh, det är då det blir så mycket svårare och då väntetiderna slår till och det är då man får sämre vård. För det är klart att som Vishan sa också, eh, vårdcentraler etablerar sig i områden med friska invånare mm. eh, som har resurser och, och kanske betala för sig också. Mm. Så är det. Sånt. Ja, nej men det var jätteintressant och det är jätteviktigt. Och nu, vad händer nu då det innan vi avslutar? För nu har vi tänkt ta en liten veckas paus med poddandet. Ja, men precis. Det, nu är vi i slutfasen på valarbetet och vi, vi måste köra en sig hela vägen in i kaklet här nu. <laughs> man hinner knappt att vara hemma eller prata med någon mer än vad man pratar med när man har sina eh, valaktiviteter egentligen. Så det är bara att köra på så mycket det går. Jag har förbarnat dem allihopa hemma nu. att Nu sitter jag affischer uppe med mamma på och eh, nu ska mamma valarbeta hela tiden. Ja. Att, Vi ses efter valet, mamma älskar er. Ja men precis <laughs> Men nästa helg så, så ska jag Valarbeta slash åka iväg På aktiviteter med barnen eh, och, Så på lördagen Så har ju LO eh, Västvärje En aktivitet på Borås djurpark För alla LO medlemmar och Eftersom att jag är kommunalare då så kan jag också åka dit och, ja. då, Jag har inte riktigt kollat Det brukar kosta lite mindre pengar då, Att gå in i parken då och så har de ju en massa valaktiviteter där inne. Så att dit ska vi, jag och minsta dotter. Och så tar jag med mig några av hennes kompisar och eventuellt en arbetskamrat och hennes kompisar. Jag skulle ju sätter ni bilen. Man får vara solidarisk och hjälpa Bra, till, tänker jag. Så jag samlar dem och sen på lördagen så har kommunal väst hyrt Lisseberg. Och där ska jag vara sån här kommunpolitiker som ska stå i monter där och prata så då fick jag garanterat de här fem biljetterna max fem biljetter som man kunde få dit då, för att alla kommunalare fick ansöka om biljetter men om man skulle stå där så, så sa de att då, då får man biljetter så jag ska stå i monter och använda min biljett för att komma in och de andra ska åka karuseller och så kanske jag får gå ifrån ibland då, tänker jag om jag, om jag kan klara mig att hålla mig ifrån då. Men, men då får jag umgås med dem på vägen ner i bilen, tänker jag, på vägen hem. Precis. Vad roligt, jag ska ändå på en aktivitet också nästa helg. Jag ska till Nordens Ark. Just det. Jag det. Och sen, efter att i Nordens sagt, så ska jag åka vidare till Kungshand där jag ska vara bästa. Och du är inte du där. Nej, du är inte jag där. Det är ju vi ses igen. Men som sagt, var två veckor kvar idag. Vi ska släppa de avsnitten då som vi har lite på laget på. Ja, precis. Och sen så ses vi efter valet. Ja. då kör vi igång igen. Ja, då kör vi igång ordentligt. Ja, då står det med massa roliga gäster och massa ja. roligt prat. Och, mm. och vi tar gärna emot tips på vad vi ska prata om. Och ja. tips på gäster. Och, och som sagt, var gärna och sponsring. Tackar man inte nej. Nej, precis. är med Uh, och vi har en Facebook-sida som heter Dags för samtal. Som man mm. gärna får uh, följa och gilla. Och där kommer också alla våra poddavsnitt läggas upp. Ja, och där precis. man också skriva om man har några frågor. Ja, och vi är ju där som poddar finns. Så att, oavsett så, vad man har för poddapp så ska vi finnas där. Här, det är ju helt galet. Er. Jag vill alltid velat säga det. Finns där poddar finns. <laughs> Men, men jag har funderat lite här nu när vi sitter här, För du har ju några pippi fåglar ja, här inne som låter ja, väldigt trevlig. Och jag, jag hörde ju att de blev extra glada när vi pratar val här. och ja, så. Vad är det för fåglar du har egentligen, det, Louise? Det är två som De är egentligen alltså inte mina, eller de är ju våra. Men det är Peters. Han vill absolut ha två Och de, Om någon annan så låter de alltid mest på förmiddagarna. Och de är väl lite, vet inte säger man brunstiga om fåglar. Nej men alltså de håller på och pippar. Jag uh -huh. där uh -huh. inne, är det är det som låter. Ja. Det. ja. Eh får de några ungar eller, eller ägg? Jag äg? tror att man måste sätta upp en liten holk för mm att -hmm. ska kunna de ska kläck eller lägga ägg och ruva. Och jag har inte sett några ägg. Vad elakt det är som nej, inte sätter upp en nej, holk. Ja, så roligt ska vi inte. Nej, nej. det kunde haft 100 Ja. Sparvparparagojer. Ja. ja. Små små små papegojor eller små papegojor mm. kanske Jag tyckte de tyckte som underlåt. Ja, det är inte underlåt. Nej. Men just den här tiden också, vid lunchtid, klockan är 12 drygt va, då, det är då de är i sitt esse. <laughs> jag är ledsen att jag hör så mycket, men jag kan liksom inte göra så mycket åt det. Och då är ändå dörren stängd ja. inte rummet där de är. Ja, ja vi får väl se om vi kanske kan filtrera bort det, det värsta ja. kvittrandet. Ja, ja. Men hur, hur känner du nu inför valet här i kommunen? Känner du att ni är liksom... Kan du känna några svängningar? Alltså, jag, jag vet inte. Jag brukar... Jag tycker att jag ska känna på mig, men jag kan inte det i år. Nej. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker att vi gör ett jättebra arbete. Och jag tycker att vi försöker få ut det vi vill. Men det är svårt. Och jag tycker att det har varit... Det har inte varit några debatter... Förra så har jag alltid varit till exempel intervjuad av Radio Väst eller våran lokala radiokanal. Eller det, man, alltså, det har varit lite P.R.O. kanske haft någon utfrågning eller eh, vuxenskola, alltså vux och sådär. Men jag har inte varit på någonting sånt i år. Jag var på en liten fråge, fråge, ut, utfrågning igår i kan ser det. Men det har varit det enda. Mm. Eh, jag, jag kan inte, jag hoppas att folk vet vad vi gör. Mm. Hur känns det när du har varit ute på dörrknackning och sådär? Det känns bra. Det känns bra. Jag var i Vännersborg i veckan och det där var nog nästan den bästa dörrknackningen. Alltså då vi fick en sån energi, det var sånt flow och det var så mm. mycket trevliga människor och det som alla var socialdemokrater. Mm. Ja, vi får se. Mm. Man kan ju inte mer än att göra sitt bästa. Nej, Eller det är klart. Jag hoppas att det går vägen. Hur känns det själv? Jo, men det känns bra. Nu är jag lite jävlig såklart. <laughs> jag tycker att har alltså, vi är på gång. Det går så smart. Det känns som varenda dörr man knackar nästan så är de socialdemokrater. Och är de inte det så, så brukar de säga att nej, jag vill inte prata. Men, men det är inte så många som har sagt det när jag har varit ute och knackat. Så att, eh, jag är lite fascinerad och jag hoppas ju att vi kanske kan ta hem seger den här gången. Det är nästan så jag känner att oh, oh, det är som en tävling du hade varit, alltså, Det är klart, Theres du hade varit ett fantastiskt kommunalråd i Soternäs. Jag håller verkligen mm. tummarna. Nu håller jag ja. tummarna för dig, ända fram till valet. Ja, det är bra det. Jag håller tummarna för alla socialdemokrater ja. ute i landet. Det och gör ju alla... jag också. Men det är klart, man blir ju lite så här hemmablind också. Och vi har ju inte haft majoritet på, 16-17 år. Så att, alltså, det känns så speciellt om vi, inte, kan vi inte ta hem den här segern och bara liksom... Bara skrälla iväg som bara tusan, känner jag lite grann. Och jag tycker ändå att jag har fått många samtal den här gången och att folk frågar, ställer frågor, och de går fram och pratar med mig och tycker att man gör ett bra jobb. Och att, um, så, så, så Det tycker jag är roligt att um, alltså de ser oss att vi gör att det vi gör är viktigt. Och det upplevde jag nog inte förra valet lika starkt. Men någonting som orar mig lite då var ett samtal jag fick här om häromdagen när det var en kvinna. Hon undrade hur vi hade tänkt med skolorna om vi skulle lägga ner Smögen skola. För att hon hade gjort valkompassen och där stod det att vi skulle göra en... vill ha en ny skola i Kungsan för södra... eller ja. Det, det, det är ju en först vi för FT9-skola vill vi ha där. Så att det är förskolan upp till högstadiet också, som vi vill ha. Men, men vi har inte gått till val på att lägga ner skolan på Smögen Det har vi inte gjort. Utan Vi vill bygga en ny skola i Kungsam för att det är dåliga skolor där inte mellan, eller Lågstadiet är inte dåligt men mellanstadiet är en gammal skola och högstadiet är i stort sett uttjänt. Så att, men när jag skrev i svaren i valkompassen så var det väldigt smalt vad man kunde skriva. Man skulle skriva vilken är den viktigaste valfrågan och för oss så är det en viktig valfråga att vi gör i ordning skolan i Kungsan. Så att det blir ordning och hur den kommer se ut eller vad som kommer vara, det, har jag, det kan jag liksom inte svara på. Men vi vill ha en ny F-9-skola i Kungshamn eh, och, och de andra partierna verkar ha skrivit att de går till val på deras viktiga valfråga då i skolor är att ha alla skolor kvar i alla samhällen. Så att, men det var gott att hon ringde mig, i alla fall Jag hoppas inte att man tar sig allvarligt på det När man gör Valkompassen Utan man också läser våra valprogram Som man ser För där har vi mer specificerat Och på vår hemsida så har vi också Ännu mer specificerat Hur vi vill ha det men jag, alltså jag tänker att om man ska ha ett valprogram Så vill man ju inte skriva Det man inte vill göra Utan man vill ju visa Vad är det vi vill göra för jag har fått en annan fråga om varför vi inte har med. Varför vi, inte, att vi vill behålla skolan i Bovastran. Vi har inte gått till val på att lägga ner skolan i Bovastran. Men varför ska vi skriva att vi inte vill göra det? det, är liksom, det är ju inte så, alltså för mig så känns det inte så roligt att läsa ett sådant valprogram. Sen så vet inte jag om det är det som väljarna vill läsa. Men när vi har arbetat fram det här så har vi ansett att nej men vi, vill, vi vill verka positiva. Och att det här är våra framtidsvisioner. Men hade vi velat att vi skulle flytta någonting så hade ju det också stått med i vårt valprogram såklart. Så att ja men det blir spännande det här. Ja, det blir jättespännande. Lycka till. Ja, tack. Och lycka till Louise tack. och lycka till Tanum. Ja. Som eh, blir av med det. <laughs> hur ska de hur ska de överleva? Ja, hur ska de här med? Det är tur men, att du kommer hem ibland. tänker jag så lagt. ja Och det, alltså, det ska inte spela någon roll om det är jag eller någon Nej. annan som. För vi, vi tycker ju samma. Eller vi företräder ja. parti, våra medlemmar och våra väljare. Men jag Just. kommer inte lämna om Jag kandiderar till kommunfullmäktige också. Ja, precis. Det gör det. Så att, men men då de kommer bli av med en stor del av tiden. Men det kommer ju berika Arbetarkommunen något otroligt. Och få en riksdags ledamot. Eh, för det har ju inte ni haft på rätt länge. Vi hade ju till rätt så nyligen i alla fall så hade vi ju Jan-Olof Larsson 2017 tror jag att han slutade. Ja, det är vi har inte mm. haft det sen Sverre Palme. Mm. Han slutade 98, 97-98 ja. kanske. Eh, det, ska bli, det ska bli så spännande. Och jag hoppas att man kan göra nytta i hela partidistriktet. Mm. Så nu ska vi avrunda. Ja, vi ska kan... vi ta en liten limmerik då jo, kanske? Vad ska vi avsluta med en liten limmerik? Det får du stå för. för jag <laughs> inga limmerikar. Ja, och då är det ju Hans Alfredson Svenshundars limmerikar <laughs> som jag har hittat. <laughs> ja. Eh, gränna är ju känd för sina polkagrisar annars Men jag tänkte jag skulle överraska Louise med en lite mer eh, ovanlig limrik än just polkagrisar Det bodde en kvinna i gränna som med sin stjärtmuskel så kunde spänna Att hon i detta hål kunde stripa en ål och till och med vässa en penna Tänk om, såna, om en bok med såna limrickar hade kommit ut idag. Ja, jag tycker det är fantastiskt <laughs> roligt. Och med det så säger jag bara rösta på tre. Vad om du bor i Tudelnäck? Tack för att ni har lyssnat. Tack och hej. Ha det gott. Ha det gott. Hej. hej.